Те саме робили машиніст і боцман на спардеку. А вітер та хвилі Несли і пароплав, і шлюбку На прибережне каміння. Розділ 3 В Архангельськ вступила похмура осінь. У міському саду вітер обривав останні листя, Дощ безперервно поливав місто. Вода північної двіни звичайно темно-зеленого кольору, тепер набувала темно-сірого відтінку і, здавалося, важче. До Архангельської пристані причалювали пароплави з далекої півночі. Це були останні пароплави, що поверталися з далеких і небезпечних рейсів в Арктику. Прийшов Ломоносов із землі Франца Йосифа, з нової землі прибули Русанов і Сибіряков, з Карського моря вернулись Таймир і Малигін. Криголам Ленін, провівши з гирла нісею у Баренцеве море останній караван іноземних лісовозів, зайшов до Архангельського порту. В кабінеті начальника порту щораз частіше з'являлися досвідчені льодові капітани. Прибувши в Архангельськ, вони чисто голили підборіддя, підстригали вуса, скидали з себе двопудові кожухи, і одягали замість них кращих фасонів пальта з золотими нашивками на рукавах і кашкети, із з великими гербами рад Торфлоту, що їх матроси жартома звуть капустою. В кабінеті начальника порту, крім веселих привітань, їх зустрічало тривожне запитання. «Чи не зустрічали ви лахтака? А може чули, що про нього?» Але ніхто нічого не міг сказати, крім того, що вже давно знав начальник порту. Чотири тижні тому капітан Лахтака передав по радіо «Підійшов до острова Уєдиненія. Гадаю, сьогодні закінчити зйомку і візьму курс Архангельськ». Увечері того ж дня у Карському морі знявся великої сили шторм. Він одніс на південь Малигіна, викинув на мілену шхуну білуху. Кілька днів електричні розряди в атмосфері не давали змоги береговим радіостанціям зв'язатися з суднами. Але скоро запрацювали всі радіостанції один по одному відгукувались пароплави. Мовчав лише радист Лахтака. Усім радіостанціям доручили викликати лахтак і пильно слухати, чи не обізветься він. Усім пароплавам, що плавали на півночі, наказано стежити чи не побачить лахтака, але жодних відомостей про цей пароплав не надходило. 10 вересня датовано останню радіограму від капітана лахтака Гагіна. Відтоді ніхто не чув і не бачив цього пароплава. Рівно через місяць, а саме 10 жовтня, в Архангельському порту було скликано нараду кращих капітанів льодовиків та штурманів-полярників. Їх зібралося чоловік 20, різного віку кримізні люди з обличчями дубленими вітром, сонцем і морською водою. Переважали літні. Начальник порту коротко інформував. Місяць і кілька днів тому пароплав Радторгфлоту Лахтак з паровою машиною на 800 кінських сил під командою капітана Гагіна залишив східний берег Нової Землі. Там він висадив групу мисливців і персонал метеорологічної станції. Лахтак мав завдання підійти до острова Уєдинєнія і коли будуть сприятливі умови, зробити картографічну зйомку цього острова. 10 вересня одержано по радіо повідомлення від капітана Гагіна, що він підійшов до острова у Єдініє. Найпізніше за два дні вони мали закінчити роботу і вертатись до Архангельська. З того часу до сьогодні ніяких відомостей про пароплав ми не маємо, але знаємо, що 10, 11, 12 вересня у Керському морі Особливо в його північній частині бушував великої сили шторм. Це викликає побоювання, чи не загинув пароплав. Правда, ніхто не чув сигналу СОС. Коли берегові радіостанції в ті дні мали чутність дуже погану, то радисти пароплавів, які плавали в Карському морі, на це не скаржаться. Вони весь час підтримували зв'язок між собою, але ні заклику на допомогу, ні взагалі будь-якого сигналу з лахтака не чули. Ця справа примусила мене скликати вас і порадитись, що треба нам зробити для розшуків лахтака і його екіпажу.